أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيت صوتك عندما نديتني فصمت ولم أتى وقعدت عن أرض تبات وعن روح to se vraća naog čovjeka. Nači Muhammed Amira Muhammed ibn Abi Amira odnosno na Hadiba Mansura. A to je da je on da bi on nači kada god bi otišao u bilo koju bitku koju vodio, koji predvodio on s vojskom lično pišao. I kada bi se vratio, skinuo bi svoju odjeću i otrisao bi svoju odjeću. Pa što prašini izađe iz njegove odjeće? to bi čuvao u jednoj posudi. Da bi na kraju svoga života, naredio bi, pred na kraju svoga života, znači to mi je bio cilj, tako je naredio, da se ono što je sakupljeno od prašine u toj posudi, da se, za, znači, da se sa njim zajedno da se sa njim zajedno znači sahrani, odnosno da mu to bude svjedok na sudnjem danu a, za džihad koji je vodio protiv kršćana u tom mestu. Ova njegov postupak ima, znači, on je se oslavljalo na hadis, Virdosa hadis, nama dobro poznat hadis, koji bilježi Tirmizi u svom, u svom džamiju, a, vir, a, koji ga uci, samo cijenio da je Virdosa, hadis i Virdosa, u kojem kaže, poslanik, s.a.v. La je čtemio ala abdin gubaru fisa bile la, ne, znači, neće se spojiti, a, a, neće se spojiti na, na sunnjem danu, znači, neće se spojiti a, prašina, koji koji čovjeka pa znači koja zadesi čovjeka u borbeni Allahov putu u džihadu u odu hanu i znači džehannemska dim ono sobatra džehannemska znači to dvoje se neće spojiti a to su var govori elah da kolika je vrijednost i veličina džihada i borbe na Allahov putu I svodno ovom hadisu, znači, on je to radio. A ova stvar se pripisuje također kojim, kojim još ovaj skorbići? Salahudin je uvijen. Znači, i njemu se pripisuje ova stvar da je on tu uradio, da, da je on sakupljao prašinu koja ostane na njegovu odjeći uh, u onim uh, uh, akcijama, onim džihadskim pohodima koje je vršio protiv, protiv krstaša, u krstački vratovina. Sa svim ovim njegovim... Uh, bitkama koje je vodio, znači, spomenuli smo, 54 bitke je vodio, znači bitke, kada kažem 54 bitke, znači to su velike bitke, koje su jasne, koje se okupila ogromna vojska s jedne i s druge strane i ni nijednoj nije doživio poraz. Međutim, način njegovog ratovanja, stil njegovog ratovanja nije imao ono, potpuno islamsko, i ovo ono što, što se može kritikovati, njegov stil ratovanja i njegov način ratovanja, nimao nima ono potpuno islamsko obilježje eh, koji su odlikovale eh, ratovanje eh, Abdurrahmana Nasira i eh, Hakema ibn Abdu, eh, Abdu, Abdu Rahmana, Abdurrahmana, Abdurrahmana Gafiqija, eh, Musa ibn Usairu, Nusaira Abdurrahmana Dahira preti Kršana. O čemu se radi? Eh, njihov Njihov, znači, njihovo obiljeđe, karakteristija njihovog ratovanja protiv, protiv kršćana je bila takva da oni kada bi ratovali protiv kršćana, bila im namjera da ono što zauzme i osvoje od kršćanskih mjesta, da na, na tim mjestima prošire islam. Dok eh, Hadži Belmensur, znači ulazio je na, na mjesta u kršćanske države gdje niko prije njega nije došao. Znači, uh, duboko u teritoriju kršćansku. Znači, uh, uh, uh, u mnogim bitkama je pobiju okroma broj njihove vojskih. Nači uzimaju ogromnu, ra ra ogromni ratni plin. Znači, do, te mjere da je doveo znači, kršćanske uh, države ili državice koje je sad postane u sjeveru, do, znači, do iznemogljega. Znači, nisu imali rješenja protiv tog čovjeka, ako oni sami, znači, ne, ne načina kako da ratim pred tebe. Znači, jednostavno je, što kažu, matiru. Međutim, taj stil njegovog ratovanja, znači imao tu, taj nedostatak, taj manj, da nije nije mu bio cilj, nije tu radio, u prakse potvržuju, da ono mjesto koje osvoji, da na tom mjestu se raširi islam, da ljude povod zove islam, da povuči islam, da, da se širi islamska dava o tim mjestima koje on osvaja. Njegovi ratovi su uglavnom znači na to, Znači, da je, da je duboko prodrilo teritoriju, da je dobijao bitke, da je uzimao plin, da je nosio veliku štetu, u svakom smislu, što je u stvari proizvalo nešto kontraefekat, da je stvorilo veliku gordljivost i mržnju kršćanja tih mjesta prema islamu i muslimanima. Jedan kontraefekat je izazva. znači u tome se razlikovao poreti to pohvanog načina ratovanja i ta ta stabilnost ta, ta, ta, ta, to potpuno vladanje u ratu i moć ratna vještina i sve koje je imao sve što je imao znači magana u svemu tome je bilo znači što je nije bila obojena ciljem širenja islama islamske davu tim mjestima tako da sve to što je radio što osvajao u tih 54 bitke koje izveo pobjedio nijednog poraza nije imao Uh, nije, nije znači popratilo to da ta mjesta koja je osvojao da je to tom mjestima zaživio ži, i slavno su tu, je je to pripojeno moslimano skoju državu. To što se tiče tog, znači, te strane njegovog vojnog života, koja je, koja je znači, jedan vid jedne, jedne vojne, uh, vojne nadnaravnosti i moći i sposobnosti jednog, jednog vojskovođih vladara. Pazite, ne zaboravite da je on znači bio stvarni vladar Endelusa. Da je on bio znači namjesnik državi a onda istovremeno vođa muđahida vođa vojske koja i ne samo da je vođa nego je lično predvodio i učestvovao u u ratnim povodima što znači da što govori jedno je jako ličnosti sposobnoj u, u tom kontekstu njegov, njegovog njegovog rada djelovanja e, u, u Endelosu druga strana njegovog njegovog upravljanja a to se vraća u stvari na, na onaj materijalni i civilizacijski dio državi, spomeno je da je on osnovao grad Zahirije ili kako je zovu jel Amirije grad u kojem on premjestio znači upravu vođenja države taj grad kako kako on osnovao znači oni bio potpuno znači jedan jedan savremeni vid grad u tom to doba znači sličan onome što je osnovao Abdulrahman Nasir billahi المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا